פרק כ"ב. כה אמר ה' רד בית מלך יהודה ודיברת שם את הדבר הזה ואמרת שמע דבר ה' מלך יהודה היושב על כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה. כה אמר ה' עשו משפט וצדקה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 ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בי נשבעתי נאום אדוני, כי לחורבה יהיה הבית הזה. כי כה אמר אדוני על בית מלך יהודה, גלעד אתה לי ראש הלבנון, אם לא אשיתך מדבר, ערים לא נושאבו, וקידשתי עליך משחיתים איש וכליו.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 ואל תנודו לו, בכו בכו להולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. כי כה אמר אדוני אל שלום בן יאשיהו, מלך יהודה, המולך תחת יאשיהו אביו, אשר יצא מן המקום הזה, לא ישוב שם עוד. כי במקום אשר הגלו אותו, שם ימות. ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. הוי בונה ביתו ולא צדק, ועליותיו ולא משפט, ברעהו יעבוד חינם, ופועלו לא ייתן לו. האומר אבנה לי בית מידות, ועליות מרווחים, וקרע לו חלוני, וספון בארץ,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 ועל העושק ועל המרוצה לעשות. לכן, כה אמר אדוני אל יהויקים בן יהושיהו, מלך יהודה, לא יספדו לו, הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו, הוי אדון והוי הודו, קבורת חמור ייקבר, צחוב והשלך, מהלאה לשערי ירושלים. עלי הלבנון וצועקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו קול מאהבייך. דיברתי אלייך בשלבותייך. אמרת לא אשמע זה דרכך מנעורייך כי לא שמעת בקולי. קול רועייך תרעה רוח ומאהבייך בשבי ילכו כי אז תבושי ונכלמת מכל רעתך. יושבת בלבנון, מכונמת בארזים, מה נחמת בבוא לחבלים, חיל כיולדה. כי <חי. חי אני נאום אדוני, כי אם יהיה קוניהו, ונהויקים מלך יהודה, חותם על יד ימיני, כי משם אתקנקה. ונתתיך ביד מבקשי נפשך, וביד אשר אתה יגור מפניהם, וביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד הקסדים. והטלתי אותך ואת אמך, אשר ילדתך, על הארץ אחרת, אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. ועל הארץ אשר הם מנשיאים את נפשם לשוב שם, שמה לא ישובו. העצב נבזה נפוץ, האיש הזה קוניהו, אם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלוהו בזרעו והושלכו על הארץ אשר לא ידעו? ארץ, ארץ, ארץ, שמעי דבר אדוני.